Буремний перевал. Емілі Бронте. Розділ 26. Літо перевалило за половину, коли Едгар неохоче дав згоду на їхнє побачення. І ми з Катериною вирушили у нашу першу кінну прогулянку, щоб зустрітися з її кузеном. Був спекотний, задушливий день. Сонце ховалося за хмари, але вони надто легкі й розпливчасті не відчували дощу. Місцем нашої зустрічі було призначено перехрестя доріг, там, де стоїть кам'яна брила. Проте, коли ми опинилися там, малий хлопчина-підпасок, висланий до нас гінцем, повідомив. Пане Члінтон уже по цей бік перевалу, і він каже, що буде дуже вам вдячний, як ви пройдете ще трохи тудою. Отже, пане Члінтон забув про головну умову свого дядька, зауважила я. Хазяїн просив нас триматися володінь Гренджу. А ми вже підійшли до їхньої межі Пусте Ми повернемо коней, І тільки він до нас приєднається Відповіла моя супутниця І разом поїдемо у бік Гренджу Та зустрівшись із ним Лише за чверть милі від його дому Ми побачили, що Лінтон не на коні Нам також довелося спішитись І пустити своїх коней, пастися Він лежав у вересі Чекаючи, поки ми підійдемо і підвівся лише коли ми наблизилися на кілька ярдів. Тоді він рушив до нас такою непевною ходою, і обличчя в нього було таке бліде, що я одразу ж вигукнула. «Ох, містер Гіткліф, як це ви надумали сьогодні виходити? Ви ж зовсім хворі!» Катрина розглядала його з сумовитим зачудуванням. Замість радісного привітання на її вустах завмер тривожний вигук, і вже не втішаючись із жаденої зустрічі, вона почала тривожно розпитувати. Чи не стало йому гірше? «Ні, мені ліпше, ліпше», – на силу вимовив Лінтон, трусячись і стискаючи її руку ніби для опори. Його великі голубі очі боязко вдивлялися в обличчя дівчини. Глибокі западини під ними робили його погляд болісним і диким. Він уже не здавався замріяним, як колись. «Але тобі справді гірше?» наполягала кузина. «Гірше, ніж коли я бачила тебе востання. Ти схуд, і... я втомився», квапливо перервав він. «Надто спекотно для прогулянки. Давай посидимо тут. Вранці я часто почуваюся зле. Тато каже, це тому, що я швидко росту». Так само стревожена Кеті сіла, і він простягся поруч із нею. «Трохи схоже на твій рай». — мовила вона, намагаючись вдавати безтурботність. — Пам'ятаєш, ми домовилися провести два дні так, як кожному з нас найбільш до вподоби. — Зараз усе по-твоєму. Крім оцих маринок. Та вони зовсім легкі й прозорі. Так навіть приємніше, ніж коли сяє сонце. — На тому тижні, якщо зможеш, поїдемо зі мною до парку Гренджу. І то вже буде мій райський день. Виявилося, що Лінтон не пам'ятає, про що йдеться. Вочевидь, йому було дуже тяжко підтримувати бесіду. Він не виявляв ні цікавості до тем, які вона зачіпала в розмові, ні бажання спробувати запропоновану розвагу. Кеті, побачивши це, не змогла приховати свого розчарування. Невловима внутрішня зміна вчувалась у всій його подобі. Зманіженість, яку можна було ласкою обернути на ніжність, зникла, поступившись місцем відчужені байдужості. Він менше скидався на вирадливу дитину, яка пхенькає і комизиться, вимагаючи уваги, і більше на замкненого в собі зубожілого душею каліку, що на набучої турботи і сприймає чужі веселощі як тяжку образу для себе. Катрина найгірше за мене бачила, що наше товариство йому не в радість, і він наче виконує осоружний обов'язок, сидячи з нами. Тому вона прямо спитала, чи не хоче він, аби ми цієї ж миті пішли. Ця пропозиція несподівано вивела Лінтона з його летаргії і викликала в нього дивне пожвавлення. З острахом, позираючи на буремний перевал, він почав просити, щоб вона посиділа ще хоч півгодини. «Але по-моєму, – сказала Катрина, – тобі було б зручніше лежати вдома в ліжку, ніж сидіти тут із нами. Бачу сьогодні, я не зможу втішати тебе, – ні басідою, ні піснею, ні розмовою. Ти ж за ці півроку став кмітливішим за мене. Тобі вже не до душі моїй забавки. А інакше, якби я могла тебе якось розважити, я б за з тобою посиділа. Тоді посидь, просто щоб відпочити, – сказав він. Тільки не думай, Катрино, і не кажи, що я дуже слабий. Просто сьогодні така задуха і спека, що мені трохи млосно. Я ходив на прогулянку ще до зустрічі з вами, а для мене це забагато. Скаже дядечкові, що я зараз почуваюся цілком непогано. Скажеш? Я скажу, що це ти так говориш, Лінтоне. Я не можу запевняти його, що ти здоровий, мовила моя юна леді, дивуючись, чому він свідомо говорить неправду. І наступного четверга приходь знову, продовжував він, уникаючи її до питливого погляду. А йому передай мою подяку за те, що він дозволив тобі прийти. Найщирішу подяку, Катрино. І якщо ти раптом зустрінеш мого батька, він спитає тебе про мене. Не дай йому запідозрити, що я тут поводився отак недолугу. Не показуй, що це тебе гнітить. Він розгнівається. Мені байдуже до його гніву, вигипнула Кеті, вирішивши, що гнів Гіткліфа обернеться проти неї. Ти мені не байдуже. Нервово сіпнувшись, мовив її кузен. «Ти нацькуєш його на мене, Катрину, а він дуже жорстокий». «Він суворий з вами, містер Гідкріф?» – спитала я. «Йому набридло гратися в поблажливість і від прихованої ненависті він перейшов до відвертої?» Лінтон зиркнув на мене, проте не відповів. Просадівши біля нього ще хвилин десять, упродовж яких голова його мляво хилилася на груди, і він не вимовив і слова, лише тихо стогнав від болю чи втоми, Кеті. Щоб чимось себе зайняти, збирала чорниці і частувала мене Лінтона вона не наважилася пригостити Бачачи, що її увага лише дратує його Вже минуло півгодини Нелі Зрештою прошепотіла вона мені на вухо Не знаю, чого ми маємо тут сидіти Він заснув, а тато, мабуть, уже чекає нас додому Ну, не покинемо ж ми його, поки він спить Відповіла я Тепер чекайте, поки він прокинеться, і майте терпіння ви так жадали цієї прогулянки, та ваше бажання бачити нещасного Лінтона зникло щось дуже скоро. «Але чому він хотів мене бачити?» – спитала Катрина. «Раніше, хоч як би вредував, він мені подобався більше. А зараз якийсь дивний, ніби виконує тяжкий обов'язок, згодившись на це побачення. Певно боїться, що в іншому разі батько його сваритиме». Але я не збираюся приходити лише для того, щоб вдовольнити забаганки містера Гіткліфа. Хоча чого б то він вимагав від Лінтона такої жертви? Я рада, що його здоров'я поліпшилося, та мені шкода, що він зробився таким неприємним і вже не так любить мене, як колись. «То ви гадаєте, що йому краще?» – вигукнула я. «Так», – відповіла вона. «Бо він завжди так носився зі своїми болищами, ти ж знаєш». Може, йому не те, щоб цілком непогано, але він попросив передати татові. Але, схоже, що справді краще. «Тут наші думки розходяться, міськеті», – відказала я. «Як на мене, йому набагато гірше». Лінтон здригнувся, прокинувшись від нестямного жаху, і спитав, чи ніхто не кликав його наймення? «Ні», – відповіла Катрина. «Може, тобі щось наснилося? Ну, уявляю, як ти можеш спати просто неба, та ще й вранці». Мені почувся голос батька, задихаючись про бурмотів хлопець і взирнувся на похмурий пагорб, що нависав над ними. Ти певна, що ніхто не кликав? Так, звичайно, відповіла його кузина. Тільки ми з налі сперечалися про твоє здоров'я. Ти справді зміцнів лінто, не відтоді, як ми бачилися взимку. Якщо так, то мені здається, що твоє почуття до мене аж ніяк не стало міцнішим. Скажи, ти почуваєшся ліпше? Лінтон не зміг втриматися від сліз, промовляючи «Так, так, мені краще» І досі, під владою примарного голосу, Лиш поважав довкола очима Кеті звелася на ноги «На сьогодні досить, нам час іти», – сказала вона «Не приховуватиму, я прикро вражена нашим побаченням, Хоч і не скажу цього нікому, окрім тебе Але зовсім не тому, що боюся містера Гіткліфа» «Тихіше», – прошепотів Лінтон Заради бога, тихіше він іде. Він схопив Катрину за лікоть, намагаючись її втримати. Проте, почувши ці слова, вона хутко вивільнилась і свиснула міні, що слухняно підбігла до неї, мов собака. Я буду тут наступного четверга, гукнула Кеті, скочивши у сідло. Бувай! Ну, мо, швидше, Нелі. Так ми його й залишили. Хлопчина ледве втямив, що ми йдемо геть, так заволоділо ним перечуття зустрічі з батьком. Ще мене дісталися до мівки, а невдоволення Катрини помало зникло, обернувшись на суміш жалю і каяття. Затьмарених іще непевними, неспокійними підозрами по розправдешній стан Лінтона. І його здоров'я, і становище. Я поділяла ці підозри, проте зауважила, що зараз не можна нічого стверджувати, напевне. Наступна зустріч дозволить судити вірніше. Мій хазяїн зажидав від нас докладної розповіді. Слова подяки від небожами ми передали докладно, а всього іншого в міскеті торкнулася дуже побіжно. Я також ухилялася від відповіді на його питання, бо сама не була певна, що слід приховати і що відкрити.